Euskararen eguna, gauja eta preseski, beharigira, Euskaldun langire batzuekin, jendarekin ahemanetan diren pertsona batzuekin, ikusi dugu, zerbitzu asko bat zirela Euskaraz eskentzen zirenak, eta bada beste zerbitzu bat ere bai, ari dena aktivitateetan, kanpoko aktivitateetan, jendarekin ahemanetan, ari dena talde batzu egizebitzen dituena, eta haftin, eta mendi lanetako lanetan monitore lanetan, ari den joan blanko gurekin dugu, egun ontzuri. Egun Beraz, zu, eh, Euskal Luna, horretan, ikusi eh, dugu, laire diendarekin ahremanetan Euskararen eh, lehen hori duzue, eh, do, zenuten, enpresan, zuen enpresan, diendarekin ahremana Euskaraz eh, egiten zen ala ere, olor? Bai, beraz, eh, Euskaraz eh, ginoen ahremana geienetan, zen jandizuan eh, bezala, eh, bestaldeko... Eh, mm, Pertsonekin gure zerbitzuak Euskaraz saltzen bai genituen. Naizu telako, izan jautxiera bat Euskaraz edo ibilaldi bat Euskaraz. Beraz guk Euskaraz zerritzi bitzen genituen eta gero ahremana Euskaraz egiten zen. Eta bizki ongi pasatzen zen. Gero horiek argituak izaten antziren hemen euskara ere baginakiera. Baina hala ere ongi pasatzen zen bai. Lehen ajera hori jendearekin izan egualdeko edo on ontaldeekin ze maneraz egiten da Euskaraz? Jendea etortzen da batzutan ba, francesa zitze egiten eta gero huaktzen da azkenan Euskara badak izola eta ajeman hori sohtzeko Hemengo uh, ipagaldeko jendeak askotan uh, uh, uste dute uh, francesa bakarrik dakigula gero Euskara dakitenek uh, saiatzen dira euskaraz hitz egitea uh, beste egualdeko ekin, uh, Dezberg dina ere uh, Euskaraz egiten dute lehen hagemana Hemen baino gehiago Gero uh, ebe, Ipagaldeko jendearekin Gerenetan frantxeze egiten da eh? ha, Ere hemen uh, Jende gutxi heldu zaigu uh, Euskaraz uh, Itz egiten Baina uh, gero bat, Piskabatzuk dakitenean uh, Euskaraz uh, itz egiten dugu Euskaraz uh, tauruak uh, ala segitzen da gero jandudan bezala ez da uh, talde batean ba askotan izaten dira bat edo bi euskarak hitena estalde ho joak orduan oh. ezin da sobera euskara zaritu beste batzuk ez bahut ulertzen zuentzat garrantzitsu da la ere e, markatzea e, euskaran badakizuela eta azken finean gehi gerri bat e, bilakatzen da ere bai genarentzat ajemanak aldatzen dira beko. bai e, gehi uzu garrantzitsuala ba olenik e, Gure uh, gure hizkuntza delako, tala ere, uh, bo, uh, ni adibes ikastola nizana izelako, uh, Euskaraz hitz egitea, nojomara hiduritzen zait, gero uh, aktivitateetan, bai, gehi-garri bat da. Uh, Bere ziki, uh, egoaldeko pertsonekin, gehi handi bat da, uh, Euskaraz mintzatzea, eta hemengoekin goekin gauza bera egin. Zuek ziurtagiria bai, bai Euskarari bai ziurtagiraren bagne sartzen ziste, ere bai, zure ustez, bat da, ere bai, be jendeari argita-garbi erakusteko hemen Euskaraz hitz egiten aldela? Bai, manera bat ez bai, gero beste manera bat erakutsi behar da eta hitz egin behar da, ez da, bai Euskarari e, e, pegatina bat da, jendeak ez uborxaz ikusten eta e, berdal aireak emanetan Euskaraz aritu e, jendearekin. Ipajaleko talaka ipatzeko, zu, behar bada izan dituzu, kasu batzun un, uh, euskaraz hitz eginduzun jende batzuekin, edo lankide batzuekin, eta izan dira, horako behitia jera batzu, e, zertan ari diroiak? Bai, gerogu, uh, gure artean, uh, gehienetan euskaraz ari gira, daki artean, batzutan, uh, gaizki hartua izaten alda, urehtzen ez dutenen gandik, uh, ez duterako urehtzen pentsatzen duterako, hien gainean ari girela, edo zer, baina... Uh, Bite galdetzen dute, zer da euskara da, kuriositate bat bat eta beste batzuk ulehzen dute, eta ok hasten dira euskara hitz duten bai. Dukusi izan dugu bestelkarizketa batzuetan ere bai, uh, jendeak, uh, etzula Euskaraz egiten nenpauzu hori, franxesez ari zela kasu askotan, eta berantago hartzen zela azken finan, me pareko pertsonak Euskaraz ekiela, eta pixka bat, beha hori ez ustean bezala ahapatuak uh, izan dira, zukolako kasu batzu bizi izan dituzu. Biten hizkuntza batan aritu, eta huartu azken finan Euskaraz egiten labiak. Bai, gero nire ustez, hori uh, ge ge geho gertatzen da aurrekin, aurrekin uh... Aurre, Euskaraz mintzatzea, erresagoa, erresagoa da. Beraz, hauxtaldei, Euskara bakizue, bai-bai asko ratzen zuten. Edo, bitaldeetan, pirotataldeetan. Eta hor, beti erresago da, haiekin ahemana Euskaraz egitea. Gero, elduekin, bai, beti frantxesez asten dira. Konturatzen zira zu, edo, haiek konturatzen dira bakizula Euskara. Edo, entzun, zaituztelako, lankidarekin mintzatzen, edo... Edozer, eta gero bai, asten da Euskara, eta... Zeru urtez, e, indar publikoak bat dutelan bat, berbara, lan mailan e, diren be, be, pertsonekin, ere bai, markatzeko gehiago hori, bat dela izkuntza bat hemen, eta azken finan e, erabili behar dela, eta erabiltzeko manerak bat direla? Bai, e, biztandena, gero hemen arazoa, da, gure aktivitateetan gehienak e, kanpotarrak direla. E, ez dira, etortzen dira Euskal Herriak bakantzetan, Euskara haientzat uh, askotan uh, ezakit ere ezta zer ikusten dute uh, pankartetan uh, Euskara Zidatzia eta Frantzesea eta galdetzen dute me, zainporta. Gero hemen uh, da, bain ere ustez garrantzitsua da eta bain indak publikoak berdukete zerbait egin bestaldean bezala, uh, administrazioa eta denek uh, berdu te Euskara ikasi eta jakin akiterriko ba, etxe batzuk egiten dutela gero hori uh, berrizateke bai garatu. Jamlanko minusker. Aktualitatea, egunero urbiletik segitua goizberri emankizunean egunero gomita bat. Euskararen nazioarteko eguna gaurkoan entzuleak eta preseski horren inguruan e, gumbitatu ditugu. hainbat pertsona Euskaraz dakitenak, Euskaraz lan egiten dutenak eta zerbitzu privatutatik pri kampu ere bai e administrazioak ere badute eian errola, betetzeko hortan. Eta ez peletako erriko etxaren hartuko dugu, adibide gixara, han aidazkaribat bada Euskalduna dena, gurekin dugu, Kristin Dusegunon. Egunon. Zukristin, so, beraz zidazkaria zira espeletako eriko etxean, denetarik ukan behar duzu, izan uh, Euskaldun nala frantxez. Nola pasatzen da, jende aldudelarik, lehen hitza zoin da? Uh, lehen hitza, jendeak zarten bali madira eta erraten dute uh, egunon, bahak izu eta eskoaraz uh, hasi, uh, hasiko zaila eta eskoaraz mintzatuko duzula. Mm Hor -hmm. duan, uh, Hor, ez zuzupitzik galdetzen, eta segidan eskuaraz hastentzira uh, eta galdetzen duzu, zen nahi duten, edo horapa hasten da. Diendiak gero uh, xartzen bali madira eta erraten zaitute uh, bonjour, bon e, frantzesez hastentza, uh, baina Itz eta eskuaraz... Uh, Ateratzen ah, tuztelarik. Ba, ara, eta berrizt uh, hasten za eskuaraz mintzatzen. Mm. Hor, uh, adibidez, ez dakit, gertatzen zaizu ere batzutan, hoien uh, izena ikusten duzu laik edo uh, izen bat zuhore eskualdunak baitira? Uh, aldatzia, entxatzea euskarazaitzia adibidez? Ah, ba, ba, ba, ba, ba. ikusten bali maut eta uh, eskualdunak uh, diela edo... Uh, bada hasten naiz, naiz eta hasten naiz eskuaraz ba, niretako ez da problemaik ez da problemaik e, eta justuki uh, be, adibide batzu ikusteko adibidez Cristin uh, imaginatzen badugu uh, norbait eldu dela, eta eskuaraz asi senditzen duzu, uh, jendea desberdina, ez dakit uh, frantzesez eta uh, da eskuaraz mintzatzen zelaik, uh, bergauza da jendea ikimintzo zelaik Ba, ez dut eta diferantzik ikusten, uh, mm. bon, ez netako ez dut ikusten diferantzia. Bon, gero diende xarrak xa eta kontengie eskuarraz haitzen marimazazira, eh? Uh, eta obekio, e, obekio die eskuarraz nintzatzeko frantzesez baino. Mm. Mm. Xenize... Artan ikusten eut, bainan gero berse guztien zazta, gaztiak, edo... Ez dut eta diferantzik ikusten. Eh, Neitako, eh? Telefonoz, adibidez, hor, eh, entzun dut, erantzun gailua, euskoraz eta frantzesez da. Eh, ah. Telefonoa hartzen duzelaik? Eh, bonjour. Es, nik beti, beti frantzesez erratauta, eta ikusten balima ut eta norbeite euskoraz hasten, be eh uh, edo galdetzen eskuera zintzatzen duzu sigidan janauta bai bai uh, eta problema ik uh. mm. duzu, tzen e usu batzu batutan jende batzu be ziken zuten eskuera eta ondukoak ez deus konpreintzen ba beiratzen dute <laughs> <laughs> eta bon sute bichik comprension baina esuketikik garatena eta esasni ke su chekulanaitu eta baina beiratzen dute ba jakiteko to ara uh, ene Hena ega ina india, edo. Oui. <laughs> Baina nesestute bitzik uh, seguran egaten. Zuretako uh, importantea da um, eskualdun bat ukaitia, xartu ditentzela iknu apeit, borroa administrazioan gira, mm hogi -hmm. mm -hmm. erostera duetian, zuk usai uh, hau zu eskualaz mintzatzeko? Euh, ni. E, gaten nahi zenlaik eta zerbeite erostiak e, bon, baina gaten bali manaiz ez ez dut eta eskoraz bainan, iz eta, e, edo, a, guruetan, e, bain, mintzatuko baina gaten bali manaiz eta Espainiat edo guruetan baina mintzatuko naiz eta eskolaraz eskoraz baina mm. eh? gasteago nintzeraik e, ez nuen ez segidan eta eskoraz mintzaten. eta baina nuai ba nuai ba Agona ez guai mintzatzen, ni txikitik eta beti eta eskoara mintzatu gaut. Eskoarat uh, asina izelaik ez nakien frantsesa mintzatzen. Eta gero ut pixkat, eta gero abinaikin behitze tortzen da. Ebe itzoiekilan finituko dugu, ordean Kristin Duce, ez peletako uh, erikoetxan idazkaria eta ahro beraz eskolaraz mintzatzen. Mil esker gurekin egonik? Mil esker zuri, kusartek. Mir esker zuri bai eta hori euskararen nazioarteko eguna kari entzula dizuegu Egun osuan programazio berezia izan mendela Euskalik hatietan ere bai gaiari buruz eta zuen iardokitza goitatzen ditugu Gaiaren inguruan mementuko, ala ere lotuko gira gure boskantuen kronikari Maakitia lefran basen afoako antzukiko langilea azte untantzure bigaran otogau gaur Bigarena uh, izanen da dutan lehen diskoa uh, Amar urte dituelarike, ez oaiko diskoak bezalakoak vinilezko horieke Eta uh, gurasoak hain nitz musika zuten, zuten ito, izlaboa, oskohi Eta erosidutan diska hori zen ertzainakena uh, Demoraren horatzak eta nahinuke behi zentzun um, lagu beltzak kantua MENTUAREN BIOTZAKO BEKIRA uru za tren plaza lesola